שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קהה, וקרא להם אילי הצדק, מתה אדוני להתפאר. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ארי חורב, שוממות דור ודור. ועמדו זרים, ורעו צונכם, ובני ניכר עיקריכם וחורמיכם.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 וברית עולם אכרות להם, ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע בירך אדוני. סוס אסיס באדוני, תגל נפשי בלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יחהן פער, וחקלה תעדי חיליה. כי חתן יכהן פאר, וככלה תעדי כליה. כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח, כן, אדוני אלוהים, יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים.